Surja, et te gabun, me dinase, të të mëdhjet vargje Bismillahir Rahmanir Rahim Me emrin e Allahut të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit Allahun e përlëvdon gjithë shka që gjendet në qijej dhe në tokë A ti i takon pushteti e pror dhe lavdia. A i është i fuqishëm për çdo gjë. është a i që ju kryo juve, e me gjithatë, disa prejush janë mëhues e disa besimtarë. Por Allahu e shehmir çdo gjë që bëni. A i i ka kryuar qijet dhe tokën me të vërtetën. Ju ka dhën forma tuaja dhe ju a ka bërë ato të bukura, të gjithë të ka i do të ktheheni. A i di gjithë shka që përmbajnë qijet dhe toka, a i i di të fshehta tuaja dhe ato që i bëni hap tazi. Allahu i di të gjitha që keni në zemrët tuaja. A nuk keni dëgjuar për ata që kanë mohuar më parë dhe i kanë shijuar pasojat e veprave të tyre? Farata do të ket dënim të rëndë, sepse kur të dërguarit e tyre sillnin prova të qarta, ata thoshin: "Vall, vdekatar si ne do të na udhheqin?" Dhe kështu mohuan e ja kthyen kurrizin besimit. Por Allahu nuk ka nevojë për ata. Allahu është i vetëmjaftueshëm dhe i denj për çdo lavd. Mohuesit, kujtojnë se nuk do të rinjalen kurse si. Thua ju, po për zotin tim, me siguri që do të rinjaleni e pastaj do të njoftoheni për atë të që keni bërë, dhe kjo është e let për Allahun, prandaj besoni në Allahun, në të dërguarin e ti dhe në dritën, kuranin që ju kemi zbritur. Allahu e di mirë çdo gjë që bëni ju. Dita kur ai do t'ju mbledh, dita kur të gjithë do të grumbulloheni, do të jetë dita e humbjes dhe fitimit. Ati që beson në Allahun dhe bën vepra të mira, Allahu do t'i afal ja gjunahet dhe do ta shpjerë në kopështe në përto cilët rrjedhin lumej, e ku do të qëndrojë për gjithmonë. Kjo është fitoria e madhe ndërsa ata që nuk kanë besuar dhe i kanë mohuar shpalljet ona do të jenë banor të zjarrit ku do të qëndrojnë për herë është afund i tmerrshëm është ai çdo fatkeçsi që i bie njeriu ndodh me vullnetin e Allahut ai i haudzon zemrën kujtdo që i beson atij Allahu Dimir qdo gjë Bindjuni Allahut Dhe bindjuni të dërguarit Nëse ju i këtheni shpinën të dërguarit ton Djeni se a i ka për detyr Vetëm që t'ju shpjegoj qart Allahu është i vetëmi zot i vërtet Pra ndaj, vetëm t'e ka i Letëm bështeten besimtarët O besimtarë Në të vërtet, ju keni armikë në radhët e grave tuaja dhe të fëmijëve tuaj. Andaj, ruaj unë i prej tyre. Por, nëse nuk i vini re fyrjet e tyre dhe uafalni, ta dini se Allahu është vërtet falës dhe më shirë plotë. Pasuria dhe fëmijët tuaj janë vetëm së provë për ju. Allahu të vërë kash për blim të madh prandaj friksojuni Allahut sa të mundeni dëgjoni e binduni dhe shpenzoni për bamirësi në të mirën tuaj ata që e ruajnë veten nga lakmia e saj pikërisht ata janë të fituarit nëse i jepni Allahut një huat të bukur ai ju a kthen shumë fish atë Dhe ju fal, Allahu është mirë njohës dhe nuk nëziton në dënime A i është njohësi i të paduk shmes dhe së duk shmes I plot fuqishmi dhe i urti